Badi'us samawati wal ardi an yakuna lahu waladun walam takul lahu sahibatun wa khalaqa kull shay'i wa huwa bikulli shay'in alim ye ye ndie mumbaji wa binguna ardhi bila ruwaza itakuwaje awe namana nae hakuwa namke nae ndie aliumba kila kitu naye ni mwenye kujua kila kitu. Thalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliq kulli shay'in fa'buduuhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Oyo ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Muola mlezi wenu. Hapana Mungu ila yeye, muumba wa kila kitu basi muumba duniani ye yetu naye ni mtegemewa wa kila kitu la tudarikuhu albasar wa huwa yudarikul abasar wa huwa lalatiful khabir macho hayamfikili bali yeye anayafikilia macho Nae mjuzi mwenye khabari Qad ja'akun basairu mir rabbikum faman absara falin nafsihi waman amiya fa'alayha wama ana 'alaykum bihafidh. Zimekwisha kwa hoja wazi kutoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anaeona ni kwa faida yake mwenyewe na anepufuka basi ni hasara yake nami si mtunzaji wenu wakadhalikana surfu alayat waliquulu darasta walubaynahu liqaumin na namna hivyo tunazisarifu aya na wao wa umesoma na ili tuyabainishe kwa watu wanaojua ittabi' ma'uhiya ilayka mir rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin wa ta'awwilu funuliwaka tutaka kwa mola wako mlezi hapana mungu ila yeye najitenge na washirikina wa la usha allahumma asyriku Wama j'alnakalehim hafiidhan wama antalehim biwakil ala hu munyezi mungu angelipenda wasingelishiriki na sisi hatukukufanya wewe uwe mtunzaji wao ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Siwa tukane hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu wasijana wao wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri bila kujua namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao kisha marejeo yao yatakuwa kwa mula wao mlezi naye atawaambia waliokuwa wakiyatenda wa aqsamu billahi jahda aimanihim la bihā qul innamal āyātu 'inda llāhi wa yushirukum yush'irukum annahā idhā jā'at ja Yuminun Na waliapa kwa Mwenyezi Mungu kwa ukomo wa vyapo vyao kuwa ikiwafika ishara wataiamini sema ishara ziko kwa Mwenyezi Mungu na nyinyi hamjui kuwa zitapokuja awatoamini wanqalibu afidatahum waabsarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadarhum fi tugyanihim ya'maun nasi tozigeuzo nyoyo zao na macho yao kama walivyokuwa hawakuamini Maria kwanza tunawaacha katika masi yao wakitanga tanga Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha ila Allah Mwenyezi Mungu ambaye ameziumba mbingu na ardhi bila ya kuwa na kiigizo kilichotangulia vipi awe na mwana kama wanavyodai hawa na hali yeye hana mke Naye ndiye aliyeumba vitu vyote. Miongoni mwa vitu hivyo ni hao anowafanya washirika wake. Naye ni mjuzi wa kila kitu, na anawahisabia wasemayo na watendayo, na ni mwenye kuwalipa kwa kauli yao na vitendo vyao. Huyo aliyesifika kwa sifa ya ukamilifu ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu, ambaye hap, muumba wa kila kitu vilivyokuwepo na vitakavyokuwa. Basi ni yeye tu mwenye kustahiki kuabudiwa. Basi muabudu ni yeye, na yeye peke yake ndiye mwenye kutawala kila kitu na kila jambo. Marejeo yote ni kwake tu. Macho hayamuoni dhati yake, na yeye anajua undani wa macho na vinginevyo. Naye ni mjuzi hakimpotei kitu. Ni mwenye habari za kila kitu. Ewe nabii Waambie watu zimekwisha kujieni kutoka kwa muomba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote hoja na maelezo wazi katika hii Qur'an hizo zinakuangazieni njia ya haki basi mwenye kunafikika kwazo manufaa yake mwenyewe na mwenye kujitenga nazo basi amejidhuru mwenyewe wala mimi si mlinzi wenu bali mimi ni mjumbe ninakufikishieni nilivyotumwa kwenu na mfano wa uchambuzi kama huu wa pekee katika kuelezea dalili za maumbile ndivyo tunavyoeleza ishara zetu katika Qur'an kwa njia namna kwa namna na kwa mbali mbali ili kusimamisha hoja za kuwashinda hao wapingao. kwa hivyo wao hawapati ila kuzua uongo wakakutuhumu kuwa haya umejifunza kwa watu wala hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu nasi tunabainisha hayo mshiwa. Nayo ni haki isiyoathirika na kipenda chomoyo, kwa ajili ya watu ambao wanaielewa haki na wanaenyenyekea. Ewe Nabii, fuata wahi uliokujia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye kumiliki na kuendesha mambo yako. Hakika yeye peke yake ndiye Mungu anayestahili kutiiwa na kujenyekewa. Basishikamana na utiifu wake wala usibali inadi za washirikina. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuabudu yeye pekee yake angeliwalazimisha kwa nguvu na kwa uweza wake lakini yeye amewachilia watumie hiari yao na sisi hatukukufanya wewe kuwa ni mwangalizi wao ukiwa hisabia vitendo vyao wala wewe hukulazimishwa kuwa usimamie kuwapangia na kuwatengenezea mambo yao enyi waumini Msiyatukane masanamu ya washirikina wanayeaabudu baada ya Mwenyezi Mungu isije chuki yao kwa hayo ikwapelekea hasira ya kumtukana Mwenyezi Mungu kwa uaduwi na ujinga kama tulivyopamba hawa kupenda masanamu yao kila umma unaamali yake kwa mujibu wa makdara yao na marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake siku ya kiyama naye atawaeleza habari ya vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Na washirikina waliapa ukomo wa vyao kuwaikiwajia ishara ya kuiona katika ishara walizotaka basi yakini hiyo itakuwa ni sababu ya kuamini kwao Sema ewe Nabii ishara hizi ziko kwa Mwenyezi Mungu yeye peke yake ndiye mwenye madaraka juu yake hizo ishara mimi sina uweza wa hayo nyinyi waumini hamjui nawe ajua mimi hata zikiwajia ishara hizi hawataamini na nyinyi pia hamjui kuwa sisi tumezigeuza nyoyo zao zinapokuja ishara huzitafutia visababu na tafsiri na tunayageuza macho yao kwa mambo ya dhana na mawazo tu kwa hivyo baada ya kuja ishara hali yao inakuwa kama mwanzo nasi tunawawacha wakipotea katika dhulma yao na inadi yao.